Slavotovia 94. -a, pentru împlinirea 10 a 10. Aleluia slavă ție Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă rădăcina răului ai zdrobit când să nu dorești nimic din ce are aproape tău, ai rostit. Aleluia slavă ție Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când ai zis să nu dorești casa propriului tău, nu numai la casa cea pământească te-ai gândit ci cum să dobândim casa ceea cerească, ne-ai poruncit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin cuvintele să nu dorești femeia aproape lui tău, de la păcatul de desfârnării care usucă copacul neamului, ne-ai oprit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și mulțumim, fiindcă așa cum să nu dorim nimic din cele de pe pământ ne-ai arătat, tot așa cu râvnă să lucrăm cele sfinte și zeci și ne-ai învățat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și -ți mulțumim, Fiindcă așa cum satana el să ia domnia ta din cer a vrut și în rândul celor fără de lege a căzut tot așa cei vicleni de la care a mântuirii s-au abătut, aleluia slavăție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim. Fiindcă așa cum Adam, lunce, nu era a lui, raiul a pierdut tot așa pe bogații lumii, în iadul fără de legilor ei ținut, când să-și agonisească averea ce cerească au putut dar din grăcenie n-au vrut. Aleluia, slavă ți Tatăl nostru, te iubim și mulțumim, fiindcă pentru bobul de mărgării al legei iubirii, când l-am agonesit ca pe niște fii ne-ai crescut și cu bogăția darurilor tale, sufletul ne-l-ai umplut. Aleluia, slavă ți Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă florile hărniciei, blândeții, răbdării, curății, smerenii și milostenii în noi l-ai sădit și din ele roadele iubirii au ieșit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și mulțumim, fiindcă templul tău cel sfânt în noi ai ridit, atunci când toate poftele cei lumești în noi au murit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și mulțumim, fiindcă atunci când faptele noastre ți-am dăruit, tu le-ai sfințit și între fii împărății, luminii și învierii ne-ai primit.